Idoia, naiz Bilbo tarra, naiz e, duela hau eta urte jaio nintzen Bilbo Humberto Bilbo, no? E, klinika batean nagozio baina indaudutzu atletik uh -huh. eta, bueno, e, lau semea labagara eta ni txikiena, naiz lagarrena beraz e, beti da nik zantutsun e, bizinaiz Eh, gero pisua erosi genuen nik eta nere bikoteak txurdinagan eta eh geroztik eh, txurdinagan bizi gara Erisaina naiz santutz eh bakaratu eh, ospitalean lan egiten dut eh jadu pagilioian ba eta horrez familie ba, da da Kuerenke, pareneke quiero que lan egiten dut, eh txandaka. Momento honetan eh lanaldi korrystua dauka, eh, zenea zemea labez, eh, agerratzen zaielako. Ta uh -huh. horra zen dut zorra. Eh? Ba eh herriako komuna amare, amaren herrira burgosten dago, herrista da, eztaba eh benda bat ere Eta furgonetaren bidez e, dato, e, ba, ari bidez hokia saltzera Eta, bueno, hori e, izango da guztuan Eustalian, e, beste, errikakun gogara, bakiñara, ba, zerri ba, batera Eta, bueno, ba, horrela pasatuko dugu u da Ba, zena, urtean, urtean, Bai, bai, normalean, hori e, biten dugu Lanak egiten gara herrian, horretik ba dirua gastatzen dugu horretan eta, bueno, eta gozatzen sexu bideetan zea. Uh, mm, bai baina, gero eh, zurri jartzen naiz maleta e, prestatzen eta, bueno, mailago dut lasaitasuna, ta beraz ba ez dago nada etxe batera utegi da ba, herrira. Baina, bai. Ya, bueno eh, urtero matriculazioa epea Zabaltzen denean eh zalantza denea, eh, asko agertzen dira gasterian eh, eta baita guraso gurasoan ez obea komencaren gastertza kasu honetan eh unibertsitateko unibertsitatean barrera ikastea edo lanbidea egitean mm, bai telepistan bai irratian e, zarritan ez zuten dugu or, riburuzko zailoak eta ez da bai da zabatuta dago beraz, e, denegoetan milustez, semea galegariz bai ligtasuna kontuan bai nartu behar dugu hau da, e, ea bai, dio, bai dio, e ikasteko bar, gaitasuna duten edo es, eh, importantea da ere gizarteak zer behar duen ikusteak eta eh, bakitea, claro eta norberaren gaitos, gaitasuna dekin eh, lori bueno, eh, lanbidea aukera ona dela uste dut eh, ondo eta ze da lanbide hori batez ere, praktikaen eh, bidez normalean egiten da hori eh, bueno, eh, alde ona eh, ikusten ez gero, eh, normalean, eh, lapidean eh, aritzen bagara, ba autonomo, eh, autonomoa izan dugu, ez da, izan garbara hori eh, gogorra da, batez ere, gari sotasunaren bat sortzen denean jau e, diruaren alde ba eh ez da ez da ugau arente ja askore eh gero zaia dabe alun e, kopatzea enpresa edo entegia berazoe ondo aurre aurre, aurre behar dugu e, ba non kopatose lekoan Ehoneko bueno, nor dago orrea, oro har nikusten dut e eh, babidea aukera ona dela. Bestaldetik eh, daukago karrera eh horretarako aurteazko behar dira. Eh hiera eh, gazte gehienak eh gurasuekin bizi dira, ta daukate aukera ba denboran eh, urtetan eh, ikasten egoteko. Eh kontran ezan behar dugu e, jay, nik, nik uste dute inoiz ez dela am, amaitzen ikasten eta gero behin betiko napostua Epe, da Euskera zun da ez daki baina Euskera zun da, ope Ah, ope, ope ah, ope, ope, ope, ope, ope, ope, ope, ope Ese, ese, ope okay. Da, bueno, da Alanda guztiiz ez da Batere erraza Ze e, Aukera, aukera tzea Zerregin, e, gero eta Ze lan Langabezi Langabeziak gero eta Eh, handiagoa da la lako, ez eh, dago lan posturik eh, eta bueno, norberak ikusi eh, behar dugu haber zerren hobeto eta andirueraen aldetik eh, ere kusi kontuan behar du zerren eta karrera egiteko bat eh, oso gareztia baitira baina bueno, hm mm, concretuki hm nire niko nikuste dut eh gazteak edo eh gainba da da gaindara eh ikasteko baudela unibertsitateara kontra Bai, kasteko asmorik ez badu, ba, danbidea ba, egitea aukena honena dela, dutu de ustez. <totipatik> <totipatik> Se, eh. Zepet dena dosorro eh hobea eh lanbideak hobera lan ideaxe eh daukazu eta ni ke zenaro eta eh bueno pentsatzen nere txumean eta eh haierunaren biblioteca dela maniak